itt A hétvégi kötekedő, a tilos rádió a magyar futballra, futball nélkül. Tehát ugye próbálunk úgy beszélni a fociról, hogy ne pályásokat és XG-ket uh, emlegessünk. Uh, a felállás, az, ha minden igaz, a szokásos. Vagyis itt van Gazsó István, uh, Hanta, Kispesti Bloggerpápa, uh, én Csepregi Boton vagyok. Uh, kiugrott ki sportúságíró, és várjuk az éterbe fekő Ádámot, mert most nincs itt a stúdióban, de megpróbáljuk őt valahogy a beteg szobájából bekapcsolni. Addig is, amíg Ádi felbukkan, vagy hát nem csak addig, hanem amúgy is elkezdjük az adást. Az apropó, vagy hát a mai téma, az egy olyan téma, amit bármikor elő lehetne venni. Most előrángattunk persze egy, egy aprópót, de a nézőszámokról, mint olyanról, mint mirákulumról fogunk beszélgetni, hogy hogyan alakul a magyar fociban elsősorban azért a, a a legfőbb, leg, legfelsőbb osztályra az emberről akarunk beszélni. Most nyilvánvalóan nem lehetnénk a, a, a legmélyebb szintekig, de maradjunk abban, hogy a kirakatban ez hogy néz ki. Én ránézek a pistára, mert amúgy is ránézek, de hogy jelentőségteljesen nézek rá, hogy, hogy miért érdekes az, hogy. hogy hogy legyenek nézők a stadionokban mert ez, ezt olyan triviálisnak vesszük, de egyébként meg 2024 van mindent streamelni lehet minden a telefonodon van mindenkod a néző Beolom, beolom. ezen én nagyon-nagyon régóta gondolkodom, hogy hogy egyáltalán a, a, hogy, igen, tehát amit feltettél kérdésnek hogy, hogy miért van szükség nézőre a futballban, esküszöm halvány fogalmam nincs jelenleg Annyit tudok, hogy én nagyon-nagyon szeretek néző lenni egy futballpályán, és nagyon-nagyon nem tudok tévében meccset nézni. Ezt mindig úgy szoktam megfogalmazni, hogy, hogy van, a, van a labdarúgás, ami a, ami a pályán játszódik, és talán 11 ember egymásnak feszül, van egy bőrgolyó, vagy most már ilyen műanyaglabda, Kergetik, vannak szabályok, gólt kell rugni, aki több gólt lő, az nyer. Tehát van egy ilyen, egy ilyen mint egy ilyen inter intermediális művészet, vagy nem is tudom, mi ami a pályán zajlik, de az maga a labdarúgás. Annak van egy ilyen esztétikuma, azt lehet elemezni, annak van taktikája, stb. De hogy, hogy ezt még egyébként a tévében is lehet fogyasztani. És akkor van egy olyan fajta labdarúgás, amit én már focinak szeretek inkább nevezni, tehát van egy ilyen kis árnyalatnyi különbség, az a labdarúgás, amit megélünk. Tehát a a, az, a, az a primár megélés, hogy te jelen vagy ezen az eseményen, közösségben, emberekkel, a hétköznapjaidat rádozott, hiszen ezekről beszélgetünk hétköznap, ezek a témáink. És közben itt van az Ádi vagy. Mit vagy Ádi? Csak nem akartalak férbe Ja, Ja, csak már hallottam, ami mert hallottam valami kegést a háttérben. Ja, valami circegést igen, S... egy kicsit krákogok, meg ilyesmi. Nem, nem, nem, ezek ilyen elektromos zajok ja, ja. De hogy akkor befejezném, hogy a, hogy a, hogy a, a foci az a megélt labdarúgás. Uh -huh. Tehát az, az amikor, amikor az én szemszögemből mint aktíva meccse aktívan meccsejáró ember, mondom azt, hogy szükség van a nézőkre, akkor az bennem egy ilyen nagyon utilitális hogy, hogy a dolog, hogy az az én szükségletem, hogy ott akarok lenni egy mérkőzésen. Uh -huh. az, hogy, az, hogy másnak ez... Ez mit számít? Tehát az, hogy egy szponzornak jobb-e az, hogy a tömött lelátók előtt jelenik meg az ő reklámcsíkja, az bevalom az, bevallom, az én, én nézőpontomból igazából lényegtelen. Ja, gyorsan, gyorsan rá is csatlakoznék erre a témára, hiszen pont tudok egy kicsit dokoskodni róla. Hogy ugye, tehát, ugye, ahogy említetted is, ugye a szponzoroknak több fontos, hogy, hogy, hogy meglegyen ez a fogó, szép az szolgó, ugye ilyen a kimaradásból való félelem érzés, és ahhoz ugye az kell, hogy azt mutassák a tévében, hogy ez egy nagyon-nagyon királyélmény, ami nagyon sok embert érdekel, és emiatt ugye te is egy a sok ember részévé akarsz ez szóval legyőködik a valóságban nagyon ritkán annyira borzasztóan izgalmas egy futballmeccs, mint amekkora tömegőrületet tudnak csinálni egy b döntő körül. Mert ja. mégiscsak csak a labdát, van ki gól, kurva drága a sör, de hogy szerintem itt az is nagyon fontos, hogy, hogy az mutatja meg a legjobban, hogy ez inkább az image-hez kell, vagy így a, a vonzóvá tételhez hogy ugye amikor Covid uh, miatt ugye beszántották tulajdonképpen az egész világot, a, nem tudom, hogy beszéltetek-e, mert bocsánat, hogyha ismétlek valamit, uh, no, akkor, akkor, uh, akkor uh, ugye igazából bevallottan azért kellett tovább mennie a legnagyobb foci ligáknak, különösen ugye a bajnokok ligájának, meg a nyugati legjobb ötligának, mert hogy uh, ugye olyan sok uh, szponzorpénz volt már előre elköltve ebbe az egészbe, hogy egyszerűen nem tették meg, hogy nem játsszák le, mert ugye akkor nincs megjelen, és hogy jött létre ez az üzlet, és, hát, és ezt ugye nézzük nélkül, nem lehet ezt játszani úgy, hogy a tévében közvetítették. Tehát, hogy, hogy valójában a egyenadások a töredékét hozzák még a legmagasabb szinten is uh, annak, uh, amit egy, amit egy, uh, amit egy Klasszikus ilyen kínai szponzor szerződés össze tud szedni. Na jó, de amiről te beszélsz, Ádi, az a, a piaci vagy a piacihoz közelebbi labdarúgás, azonban mi, mi Magyarországon vagyunk, itt a, itt a néző az, az félektől, hogy nem több egy ilyen legitimációs eszköznél. A, a néző, az, a, a, de, de szerintem a válogatott környékén ugye itt is nagyon fontos, persze egy, egy A válogatottnál aztán persze, pláne, pláne? Persze, persze, persze, tehát az, az egy ilyen legitimációs eszköz, hogy már pedig ennek igenis van értelme. De valójában itt is arról van szó, hogy vonzóan akarja tenni az egészet, csak most az egy dolog, hogy van a kapitalista alapú vonzó betétele, amit látunk a kifejezetten nyugati országokban, és van a nálunk lévő ilyen autoriterbe hajló rezsivnek az önigazolási kényszere. A lényeg, hogy vonzó. Jó, ez a válogatottnál meg lehetett csinálni, de szerintem a mai témánk az alapvetően nem is feltétlenül a válogatott lenne, hanem a... Bár, bármi, ami bármi. nézőszám, de, de én a, ugye abból indultam között az apropó, hogy, hogy volt a nemzeti sportban egy ilyen termelési riport, egy ilyen jelentés, hogy meredeken emelkedik az ember egy nézőszám, ami egyébként pici benézve tényleg, tényleg igaz. Hogy, hogy két év alatt ilyen, ilyen 40%-ot sikerül úgy tűnik emelkedni az NB1 nézőszámának, pedig az 5000, 5000 alá érkezik meg ugye ebben a szezonban, ebben a, hogy mondjam, egyelőre harmad szezonban az NB1-nek a nézőszáma, majdnem eléri a, a, az 5000-et, de hát ugye ezek, az ilyenkor még csalók átlag néző számokra beszélni, mert hogy ugye arról van szó, hogy, hogy a kiesett két még a magyar futballban is alig értelmezhető klubban. Nem, azt az hiszem elvesztett a Nem, nem tett, el, el, el, nem, nem sajnos itt vagy. Úgyhogy tehát a, a magyar futballban is nehezen értelmezhető két klub ugye távozott az NB1-ből a mezőköves, meg a, a Kisvárda, és ezzel, ezzel magukkal vittek átlagnéző számokat és jött két vidéki fellegvár, ugye a Győr, meg a, a Nyíregyháza és ilyen, ilyen városoknál, hogy tíz éve nem volt NB1-es foci hát az első néhány forduló az mindenképpen kiemelt uh, dolog, tehát hogy ennyire egy házaváldásul játszott a Tiós a Győrrel, az Eto megjátszott a Fradival már uh, tehát az elég jól megdobja a, a, az átlagot Na, és most úgy tűnik, hogy, hogy, hogy, hogy tíz évvel ezelőtt nem látott se, hát tíz, sőt, hát lassan húsz évvel ezelőtt látott magaságokba emelkedni a nézőszám Magyarországon, és ez volt az apropó. Boti, mert, Boti, hogy... Boti, Boti, Boti, Boti, Boti, Boti, mielőtt folytatnád? Já, el akartam folytatni, de jó. A... Azért jó. mindketten jártunk szociológia szakra, és azért Igen. nagyjából tudunk grafikont olvasni, nagyjából tudunk valamennyire adatot olvasni. Ennek, Te biztos. Ugye ennek az adásnak a, a fő apropója egy nemzeti sporton megjelent anyag volt, amiben a, a nézőszám növekedésről beszéltek, és ez a nemzeti sport anyag, ez a az MLS-nek egy, egy kiadványa alapján készült, ami a 22-23-as szezon elemzését, elemzéséről szól, uh -huh. és ez jelent meg 24 októberetáján, és publikálta uh -huh. ezt az MLS. Na most ebben, ebben, a, ebben az anyagban még az MLS is elismeri, hogy amire majd visszafunk térni egyébként, hogy nekik volt 2010-ben egy stratégiai programjuk, hogy hogyan képzelik el a következő 10 évet a magyar labdarúgásban, és ezt a stratégiai programot 2020-ban megújították újabb öt évre, kicsit átgondolva. Na mindegy, az a lényeg, hogy, hogy ebbe a 2022 23 as anyagban még az MLS szó szerint azt írja, hogy a legutóbbi két évtized átlagnéző száma stagnálást mutat, azonban az idei szezon néző száma a tavalyhoz viszonyítva 27%-kal növekedett, ami szignifikánsnak tekinthető. Igen, a 27% növekedés egyszerű alkalommal szignifikánsnak tekinthető, de idősorosan ez még mindig a stagnálást jelenti. Tehát, hogy van egy kiugró év. De nem, is nem, aztán megérkezünk az idei szezonba, ami tényleg növekedést mutat. Tehát, e, sikerül, hogyha, hogyha maradna ez a mostani nézet fölötti átlagnézőszám, akkor gyakorlatilag sikerülne visszaérkeznünk a 2000 es évek elejére nézőszámban. Ami ugye még mindig nagyon messze van bármilyen magas nézőszámtól, vagy még mindig messze van attól, hogy ugye a magyar futball akkor egy hihetetlenül komoly leszállóákban volt a, a 90-es években, aztán a 2000-es évek a, annál folyamán. Annál a, a nézőszámok. Annál alacsonyabbak, ha sikerülne meredeket növekedni éveken keresztül, ami a mostani már azt jelenti, egy éveken keresztül, akkor érnénk vissza abba a tényleg teljesen letérdelt állapotú ö, ö, magyar focinak az átlagnéző szemához. Engedd meg, hogy itt egy számsort most gyorsan elmondjak, miért a áldi közbevágna. vágna. Öh. Ugye 2010-ben az MLS kiadott egy stratégiai programot a 2010-2020 közöttre, és abban volt külön egy népszerűség témakör, ahol, ahol, ö, ahol megfogalmaztak elvárt átlagos nézőszámokat az MB1-re, meg a válogatottra. A válogatott nyilvánvalóan túl teljesítette. Ott, ott azért egy ilyen 50 ezer körül a létszám, és akkor ilyen 25 ezreket határoztak meg. De ugye a válogat, az NB1-re 2010-ben 2800 körül volt az átlagnézőszám. És azt mondták, hogy 2017-re ők a 7000 nézőt szeretnék elérni, ami azért is vicces, mert akkor már indult a stadionépítési program, és az új építésű stadionok egy jelentős része az nem is éri el a 7000 fős ö, méretet. Tehát, hogy, na, úgy, egy jelentős rész, hát hogy, ma, hát hogy elég kevés éri el. Elég igen. Na de a, amikor megnéztem, hogy 2020-ban végül 3200 vagy 3300-ra sikerült felemelni a nézőszámot, ami azt jelenti, hogy ha ebbe az ütembe haladott, haladt volna az MLS nézőszám növekedés, mint ez alatt a 10 év alatt, akkor a remélt 7000-es nézőszámot, tehát a remélt 7000-es átlagot egész pontosan 2092-re érték volna el abban az ütemben. Uh, ezt csak egy ilyen kis apróságként tettem hozzá. Egy... Mindannyian tudjuk, hogy még akkor is Fidesz kormány lesz, hogy szerintem rá <gül> Egyébként megnéztem még azt a, egy, egy olyan, abszolút érde, olyan érdekességet is, hogy, a, hogy egyáltalán a 7000 nézőt, amit ők 2017-re vizionáltak, mint átlag, hogy az NB1-ben 2016-17-ben 198 mérkőzést rendeztek, és ebből egyáltalán hánynak érte el a 7000 a nézőszámát, és Aha. összesen 8 ilyen mérkőzés volt az egész bajnokságban, ahol a 7000-et elérte. Ez egyébként 2024-re valamennyit javult, mert mm -hmm. most már 27%-a a mérkőzéseknek eléri a 7000 nézőt, köszönhetően annak, hogy a, hogy a Diós visszajutott többek között a, az első osztályba, és megjelent még egy klub, ami, ami, ami rendszeresen tud akár ilyen, ilyen nézőszámot hozni. Egyébként megjegyzem az MLS 2020-ban kiadott, frissített anyaga, már egyáltalán nem számol 7000 nézővel. Itt most már ö, azt szeretnék, hogy ha, ha 4370-et érnék el 2025-re, ami egyébként a régi modell szerint 2040-re lenne csak meg, de, de már ezzel is egy picit, egy 50 évvel előrébb hozta az MLS a, a célokat és a valóságot egymáshoz, vagy közelebb hozta egymáshoz. Fé, hát ez ugye olyan, mint ezért a gazdasági növekedés tervezése egy kicsit, hogy mindig ilyen valósághoz kell kell hozni valamennyit. Én, én, én egy kicsit belemennék egyébként abba a mítosz rombolásba, hogy, hogy, hogy ugye Magyarországon azért a mai napig már-már stílusosan szó stílusos, szóval nemzeti sport, hogy hogy nevetgéljünk a, a foci meccseknek a nézés számain. Hogy ugye annak, hogy a igen, minek, nem jár oda -e senki, stb. stb. Na most egyrészt nagyon vicces, hogy a Nemzeti színház kihasználtságánál egyébként szerintem jelenleg nagyon sok új foci stadionnak jobb kihasználtsága van, de, de ez már. Szerintem nem, mert szerintem azért az még mindig 50% fölött van. Érdekelésem, Magyarországon jelenleg 40% az átlagos kihasználtsága a stadionoknak az elmúlt időszakban. Na, erről beszélek, és, és, és, és, és, és szóval, hogy, szóval, hogy kifelhetően sok stadionnak jobb kihasználtsága van, akkor, akkor így fogom nem az összecsnek, de most nem ezért de most nem de... azért. Jó mondjuk, a a figyeljátékaszámokkal persze 40 százalék, de mondjuk az ETO-nak a stadionja Győrben most 4500 főt képes befogadni, úgyhogy 16 ezer építették, 16 évvel ezelőtt adták át, és nem lehet használni az egészet. Igen, de nem erre számoljuk a kihasználtságot. A kihasznál arra a méretre szoktuk számolni legalábbis arra méretre illik számolni, amekkorára hitelesítették azt a stadiont. Hát most 4500-ra van hitelesítve. Igen, tehát ahhoz képest ők mondjuk 100%-kal tudnak futni. Hát igen, tehát hogyha, hogyha mondjuk a, a felcsútot bebetanazzuk az mb 1 be és 3800 fő a stadionjának a képessége, akkor igen, az még az a 700 ember is, aki elmegy, még az is ugye a 25% fölötti é, é, á, arányt. Életi, az... Miközben ja, mondjuk... Pont itt van előttem, hogy, hogy felcsúton milyen kihasználtságot mondanak. Talán azért hiszem, hiszem, hogy az olyan, hogyha tippeltek először, milyen kihasználtságra tippeltek a hivatalos adatok alapján. De ha miért 1500 nézőre tippelek, hogy 1300-1500-ra. Én meg 45%-ra. Tehát ilyen ő, 69 kihasználtságot mondanak, de 1380 nézőre. Ami egy nagyon izgalmas mm -hmm. megoldás. Szóval hogy elvileg majdnem 70 szemlékban ki van kihazából a Puskás-Pancho ami egyébként azért egy nagyon jó rész, és aztán egy kicsit beszélek a többiről is, mert tényleg érdekes dolgok vannak itt, hogy, hogy, hogy, hogy ezért, ezért nem lehet teljesen kimondani azt, hogy, hogy, hogy tudjuk, hogy mennyien járnak valójában a foci meccsen, mert azért mindannyian voltunk már többször is felcsóltan a foci meccsen, teljesen kizárt, hogy, hogy, oda, hogy oda 1400 ember kimegyhetett Egyszerűen nincs. Lehet, hogy pont azok... A, a vendégek között, miatt... Igen, a vendégek miatt az egy... Az egy Előfordulhat, kizárt, hát, hogy ennyi... ennyi. De hogy, de, hogy, de hogy nem, tehát, hogy így alapesetben ez egy teljes tévedés, hogy így átlagban ennyien mennének oda ki. Egyéb... Átlagban biztos nem, de mondjuk érted egy új Pest, egy kis Pest, a fali nem Tudom, biztos, jó, nekik jó, már ez messze van, az az van, de... Tök egyértelműen az úgy megez, több ilyen is van természetesen. Tehát itt ugye a Kisvárda az, amit mindig érdemes kiemelni, a... tudod, a Kisvárdának van egy 2800 hős újépítésű stadionja, ahol a, egyébként az MLS is ugyanazokat az adatokat használja, a magyar Futball nak a gyűjtését, ezek a, általában a, a, a klubok által közölt nézőszámok, és hát rendszeresen előfordult az Kisvárdán, hogy 110-120 százalékos foglaltság volt a stadionban, tehát hogy, hogy a 2800 fő stadionban papíron 3200-an voltak, úgyhogy egyébként volt olyan meccs, amiben én is ott voltam, és hát kon konkrétan kongott a ürességtől a lelátó, és utólag visszanézve a tévéfelvételt felvételt, a hosszanti odon el tudtam olvasni a székekből kirakott kisvárda feliratot, tehát hogy ott, ott, ott egyszerűen a 30 százalékot nem ért el a foglaltság, és egyébként masszív teltházat írtak be. Tehát, hogy ezek ja, a, ezt a, ezt a az nézőszámok, az amiket az nézünk, igen, itt ezek mögött azért van egy ilyen uh, fura önbevalláson alapuló egy, egy anekdotikus dolgot, meséljek már ezzel a, a kapcsolatban, a, a hazudatással kapcsolatban. Ugye itt a Tilos a stúdiójával szemben van egy futballstadion, úgyis mint a Grupa Maréna a Fradinak a zotthona. Igen, én is tervezem, hogy megyek veled, de ez a zárójel. Hogy, hogy és én írtam elég sokat hosszasan a fradi körüli ügyekről 2016 ban és ugye a, a fradi kommunikációja és a fradi vezetés erre úgy szokott reagálni, hogy egy kitilt a stadionból, te nem, egy nem válaszol soha semmire, kettő kitilt a stadionjából nem kaphatsz a akkreditációt, és a harmadik lépcső fog pedig az szokott lenni, hogy beperelnek gigantikusan, és most itt csúnya szagat használnák gigantikusan sok pénzre. Engem az átlátszó újságírójaként ugye 10 millió forintos sérelmi díjra pereltek. Mindenféle ilyen, ilyen ártatlan kielentésekért tényleg helyrejegyzetást akartak kérni, és azt átfordítani sérelmi díjba. És Hát ez többek között azért sem sikerült, mert hogy abban a, azokban az írásokban is volt szó nézőszámokról, hogy, hogy kevesebb lett, mint számítottak az új stadion megnyitásával, hogy még az is csökken, és ezt is helyre akarták igazítani, és maga a, a, a keresetett tárgyaló bíró jegyezte meg, hogy ne vicceljenek már, hát mindenki tudja, hogy a magyar futballban nem szoktak igazat mondani a nézőszámokról, hogy egész egyszer föl sem merül, hogy akkor most erről beszélgessünk, hogy, hogy, hogy most az újságíró igazat írt, vagy sem. De maga, maga bíró rakta helyre a, a Fradinak az ügyvényét. Azóta egyébként benyomásra szerintem valamivel már közelebb vagyunk a valósághoz. Tényleg a felcsúcsútt a kisverde, bár nekem az MTK a tavalyi 2700 a nézője, is egy gyanús kategória, mert az ott ugye majdnem háromnegyedháznak számít. Hogyha jó lenne. Nem? Szóval nem, 5000 fölött van, nem? Sőt, 8000 Nem, 5000 Nem, 5000-es. félház sem nagyon le volt ott szerintem átlagosan, de. Jó, szóval, de, de szerintem egyébként jelenleg közelebb már, tehát hogy a, az, amikor a Fradi bemondja szintén tavajról, azt a kb. 11 ezer nézőt ö, hetente, az, az így ránézésre egyébként egy létező nézőszám. Igen, szerintem is elkezdtek valósabb adatokat közölni így, a klubok. Mint ahogy idén egyébként Újpesten felugrott ugye 7000 fő néző átlagra, most őkletek ők ezzel a másik lengészetre. Csapat is irán az, az ránézése teljesen létező valami szóval most, már talán egy fokkal kevesebbet hazudnak erről. Igen, itt, a, itt azért zárójelben annyit szeretnék hozzátenni ismerve a klubok működését, hogy, a, hogy kétféle módon, illetve többféle módon is lehet nézőszámot közölni az NB1-ből, NB2 hogy ugye van az egyik a klasszikus, a ránézése is A, a tömegbecslésnek ugye hatalmas hagyományai vannak. Rákai Filip azért volt, hogy milliókat vízionált a de hogy, és akkor, vagy, vagy át emlékezhetünk olyan vasas mérkőzésre, ahol a, a vasas érzelmű e, sportriporter simán bemondott 6-7 nézőt a Fáj utcába, amikor láthatóan 2000 se lézenknek ott, tehát egy ilyen látványos, túlzások voltak, ez az egyik megoldás. A másik az, hogy a klubok közlik a jegyeket. Hogy mennyi jegy ment el. Na és itt, vannak, itt szokott lenni egy ilyen, ö, ilyen félreértés, hogy a klubok nagyon-nagyon sokszor azt a jegymennyiséget közlik, ami arra a mérkőzése, kinyomtatásra, kiadásra került, és nem azt a mennyiséget, amely fel is használtak. Mm. Tehát, hogy ezt úgy képzeljétek el, hogy nagyon-nagyon sok MTK-ról, biztosan tudom a Kispestről, de nagyon sok klub él azzal a lehetőséggel, vidéke meg pláne, hogy az utánpótlás csapataiknak, a egyesületeknek, diákjainak, valamilyen iskolai programban baromisok sok jegyet adnak ki a... Ezeknek a, ezeknek a csoportoknak, és remélik, hogy ezek a gyerekek majd bejönnek, mert ez egy hosszú távú építkezés, hogyha ők most elkezdenek megysejárni, akkor ott ragadnak a mérkőzéseken, hozzák magukkal a szülőt is, fogyasztóvá válnak idővel, és így majd megnő a nézőszám hosszú távon. De ez befektetés kell. A befektetés az, hogy ezeknek a partnerkluboknak, partneriskoláknak jegyet adunk ki. Na ezekkel a jegyekkel azért meglepően alacsony százalékba szoktak eljönni. Tehát, hogy mit tudom, hogy a kiadsz 500 jegyet, már boldog vagy, ha százan eljönnek. De a, de a nézőszám közlésnél simán előfordulhat az, hogy az, mind az 500-at beleszámolják a nézőkbe, mert hogy ennyi egy volt kiadva. Uh -huh. Tehát hogy ez, a, ez a kettőség azért benne van, tehát hogy amikor, a, amikor az emberek néző számait nézzük, akkor, akkor a, a torzításoknak még ez is egy ilyen része, de ennek ellen is azt mondom, hogy nagyon-nagyon közelít most már a, a valósághoz azok a számok, amiket elkezdenek bemondani a legtöbb helyen, és egyébként ez egy nagyon pozitív változás. Nem tudom, emlékeztek egyébként, hogy 15 évvel ezelőtt kb. az egyik vidéki, akkor jelentős klubnál rendszeresen olyan nézőszámokat adtak meg, amikor pár százan lézengtek a stadionban, ilyen történelmi évszámok, hogy 1711, 1526, 1848, és hétről hétre ilyen nézőszámok voltak, tehát már ott is viccet csináltak abból, hogy, hogy egyébként nem nagyon járnak a vidéki klub. Itt a Boti kérdezi, hogy föl lehet menni a magyarfutball.hu oldalra, és ott a nézőszámok rovatban ki lehet keresni, hogy melyik volt ez a jelentős vidéki klub a, a 2000-es években. Én el akarok visszakérdezni, Pista meg, hát nyilván az Ádinán is mondhatunk erre valamint, hogy, hogy szerintetek ez mennyire ez a jelenség, mint az előbb említett is jelenség. Szóval ez a törekvés, hogy behozzuk a kisfocistákat, behozzuk a gyerekeket tisztelt jegyekkel, ez mennyiben manipulálása néző számokkal menkéz? Men men Amit az előbb elmondtál, hogy ez egy befektetés oké, okay. de amikor azzal kezdünk el villogni, hogy a válogatott felkészülési meccsét tavaly, tavasszal a résztek ellen látják 40 ezeren, és hogy ilyen nincs Európában, hát emberek, hát ez tényleg mekkora a futballázés, hát és hogy ez hihetetlen, és nem tudom. Miközben ugye állunk ugye a Hungária körú, vagy a könyveskálmán körúton állunk a gusztáv söröző előtt, és percenként jönnek el a buszok, ugye a, a buszságban tele gyerekekkel ugye minden válogatott megy előtt, és, és Paszki hétköznap nyolc órás meccsre Gádorosról, meg nem tudom, meg Pátaszékről, meg nem tudom, mindenhonnan az ország minden szegletéből hétköznap este hozzák föl a gyerekeket, akikkel majd este 11-kor haza kell majd nenni. Szerintem, szerintem ez egyébként okay, ez manipulálás, de ez, ma, ez manipulálás, mert, mert nem azt mondod, hogy mi hozzuk a gyerekeket, hanem azt mondjuk, hogy ú, ennyien kíváncsiak a magyar facira. Nem, Hát ha ki kéne fizetni azt a nem is drága járakat, mert nem olyan drágák nálunk szed a járás, bár mondjuk mi, mi mindig kap meg, megyünk, mindegy, de hogy, hogy ö, szóval, ha ki kéne fizetni, akkor az bőven nem lennénk ennyien. Egyébként ez hát. amúgy végén is ez volt. Tehát azért pontosan tudod, hogy végén is gyakorlatilag az volt, amikor még a régi népstadion volt, hogy, hogy meccsek, meccsek előtt egy pár nappal ilyen kötegekbe lehetett jegyeket kapni, megkapta az összes sportiskola, stb. stb. Tehát annyi volt a különbség, hogy akkor nem jöttek, akkor ezeket nem használták fel. Tehát hogy most szerintem annyi a különbség, és, és ez szerintem egyébként kimédelesen több pozitív, hogy hogy ezeket a jegyeket fel akarják használni ezek a gyerekek. Tehát tök tök nagy boldogság, hogy tényleg a fogalmam sincsen, honnan mit tudom én bicske vagy hogy egy népszerű szereplő mondja. El lehet jönni nehéz sorsú gyereként, megnézni a válogatottat. Ez most egy dolog, amiben itt tesznek energiát az emberek. Az, hogy ezt utána úgy adják el, hogy úgy, még az észtek meccsen is 40 ezer ember volt, az tényleg nevetséges, főleg, hogy az se lenne triki, hogyha azt mondanák, hogy úristen, igen, 20 ezer fizetőnéző mellé hoztuk 20 ezer gyereket, akik ezért, csillogó szemmel nézik a szoboszai doményokat, tök mindegy ki. Szerintem egyébként szerint nem nevetséges az, hogy ezt erre büszkék, mert, mert ne felejtsétek el azért, ha mondjuk húszezer gyereket idehozol egy észt meccsre, most hasonlítottam egy számot, hogyha ennyi gyereket idehozol egy ilyen meccsre, akkor azt meg kell szervezni, az baramisok sok városban meg kell szervezni, buszokat kell szervezni. Amit tau én... megvettünk a kluboknak, a Benszit meg kifizetjük szintén, abból szerintem olyan hogy döbbenetes költsége van döbbenetes, például. Döbbenetes költsége van, igen, ezt elismerem, de hogy, hogy ezek, ezek a gyerekek, tehát, hogy ezen igenis illik villogni, hogy van arra lehetőség, hogy megszervezzük azt, hogy a válogatott, akár egy ilyen felkészülési meccset is olyan tömegek előtt játszhasson, hogy azok a tömegek örülnek annak, hogy ott vannak. Ezek a gyerekek, egy, nem vagyok benne biztos, hogy amiket említettél, bátaszék vagy gádoros, hogy ők el tudnak jönni, meg tudják szervezni a szüleik azt, hogy a szoboszlai ékat mondjuk egy, egy olyan mérkőzésen lássák, ami tétre megy. De itt láthatják őket, ez egy óriási dolog A szerintem. Így van, így van. Ö, És nem, én nem tartom egy kozmetikázásnak egyébként. egyáltalán. Tehát hogy ez egy nagyon furcsa helyzet, hogy tényleg nem beszélnek erről. Egyáltalán pedig ez így én szerintem egy fantasztikus mm. dolog, és én nagyon helyesnek. Én nap is megtévesztőnek tartom, hogy, hogy ezt mondjuk egy ilyen piaci alapú ö, érdeklődésnek ö, ö, állítjuk be. Tehát hogy, érted, nézzük meg ehhez képest mondjuk német harmadosztályban, vagy akár a lengyel másodosztályban milyen nézőszámok ö, Na, vannak. Akkor... De szerintem ez is egy tévedés, tehát az, hogy a német és is ezt, ez, ez, ez jó, jó, hogy erre elkezdtél beszélni, mert akkor tényleg térjünk -e erre, hogy egyébként a magyarországi nézőszámok régiósan rosszak-e, vagy nem? Va, erről beszéltél mert hogy tényleg állandóan az ugye a, tehát a közmegegyezés az az, hogy, hogy meg ugye igen rendszeresen, szóltak mondani, hogy igen, bezzék Német harmadosztályban milyen élszámok vannak, meg Lengyel másod hogy a hatezres átlag nézőszám van, ami ugye üti a Magyar nb Ezekben nyilván nem vesztük át, hogy, hogy Németországban izétrezda van a Harmadosztályban jelenleg. Az angol kisváros, az, az angol kisváros nagyon nagyobbak, mint Debrecen, ami nálunk igazából a második Fővárosnak semmit valami érthetetlen okból, úgy javár. és tehát, hogy, hogy, hogy ez, ezek szerintem teljesen fals hasonlítások, hiszen Lengyelországon tényleg olyan borzasztóan sokkal laknak, hogy, hogy, hogy már ez már nekünk már csak a számok törvény alapján is kerülnek oda olyan várvárosok, vár, ahol egyszerűen van igény arra, hogy legyen foci, akkor is, ha csak másodosztájuk. És összegyűjtöttem nagyjából, hogy a szomszédos országoknak Szlovéniát hagytam ki, mert ott tényleg nem, nem, nem, nem semmilyen nem volt. Miért hagytad ki? Akarok. Bocsánat, botont. 1300 uh, a szlovák, szlovén átlag számára. Igen, de hogy meg, meg, meg Ukrajnát kihagytam érthető. Kis, remény, igen. eljárnak, Nem is tudom, hogy hol rende. Hát Tehát, nem ez a legfontosabb probléma velük kapcsolatban. Maradjunk ennyiben valójában ugye, ugye lakosság számilag egyetlen egy ö, ö, helyen lehetne minket összehasonlítani minden tekintetben, az ugye Ausztria. Ez, igen, de ők már nem a szomszédok. <gül> <gül> szóval, ö, de az a lényeg, hogy ugye Ausztria viszont jelentősen jobban áll, ott az átlag néző szemmeccsenként az, az, az osszágbundz, az igazából 8113 fő, ami hát kb. a duplája igazából a mi ö, helyzetünknek, de ott is érdemes egyébként kiemelni, és ez nekem egy nagyon izgalmas végső megállapítása tegnap, amikor ezeket az adatokat gyűjtöttem két torfújás közben, hogy... De azért ott is az van, hogy ugye a RapidVin az 18.575 nézőt, ahol viszont az borzasztóan sok, tehát az, az, az, az, az, az bárhol megállna a helyét. A második viszont a Graz, ami 14.000-ben. Kielkedik. a harmadik a LASK 13 ezerrel, és még az Ausztralián is 12 ezeret visz még az is kicsit több, mint a Fradi, sőt a Red Bull Salzburg is valamire 12 ,000 felett van, és azon a hatodik helytől jönnek, hogy ez egy 12 csapatos bajnokság, ami képes, ott jönnek a, a, a, a SCR által 5370-nel, és így mennek tovább, és igazából kifejezetten nevetségesnek tűnő nézőszáma, át a a a Tirolnak van, ahol uh, 1860 az Mindenki Innsbruck-nál VsG Tirol uh, tehát, minden, uh, mindegyik uh, csapatnak egyébként 3000 felett van az átögnéző száma uh, ami ugye egy elég irigylendő dolog innen nézve de azt is érdemes szerintem hozzátenni hogy uh, egyrészt az osztrákoknál a, a, a német poci van, gyakorlatilag egy az egyben hát testvérligaként is tekintenek egymásra. több az átjárás két liga között, egy az osztrák bundesliga ugye egy ilyen fakója a német bundesligának. És, és ott például eleve annak hagyománya, hogy ez a támogasd a helyi klubot. Tehát ott tök természetes az, hogyha te neked van a faludnak egy csapata, arra ki fogsz menni. És ez a vasfüggőnek a rosszabbik részén egyáltalán nem ki kivalójában. Tehát, hogy így nem működnek ezek a dolgok, ugye eleve a Budapest központú foci volt. Illetve, és akkor itt jegyezném meg a másik nagyon fontos apróságot, hogy, hogy a magyar, magyar nézés nem csak azért ilyen borzasztóan rossznak tűnők, mert mert mert, mit tudom én, rossz a foci, vagy rosszak voltak régen a stadionnak vagy ilyesmi, hanem egyszerűen, egyszerűen a lakosság eloszlás is, ugye annyira Budapest központú, ez, ez ez az 1,7 milliós Budapester, és, és ugye Debrecen éri el még a 200 ezret és az tenni szervusz, ilyen, hogy hogy, hogy itt valójában Budapest teljesít rosszul, tehát hogyha hasonlóan akarnánk produkálni, akkor, akkor Budapestnek kéne stabilan legalább kettő, ilyen nem is tudom, 20 ezer környéki számot pozdni. Mert az, hogy már csak nem véletlenül véletlen, Miskolcot emlegetem, ahol mostan 140 ezer vannak, hogyha oda kimegy egy ugye a Diózsdői Stadion talán 14 éves, a, a, az a városnak a 10%-a. Ez Budapest nyilván soha nem fogja tudni megcsinálni csak az is, mert nincs akkor a stadion, ami 1,7 milliónak a 10%-át elbírna, De hogy amúgy is, hogy, de, de, de, hogy, hogy annyira rossz a lakosság eloszlás, hogy nem is lehetne igazából Budapesten től szerintem nagyobb népű számokat, produkálni. Még talán Debrecen, de hát ott is tetszik, hogy szerintem az egy nagyon nagy dolog, hogyha 10%-et kivisztít a városnak, és itt a 1000 ez lesz jelent. Na jó, de az, az Ausztria, az osztrák párhúzom, az azért nagyon jó, mert hogy, hogy lakosság kisebb országról beszélünk, és hasonló, ha, hasonlóan egy vízfeljel és nagyon nagy várossal ö, kevésbé rendelkező ö, országról beszélünk. Tehát ugye a legyen ország az persze azért jó ellenpélda, mert hogy, hogy ott, ott sokkal egyenletesebben oszlik el a, a tehát ez egy több központú ö, ország, mondhatjuk azt. Hát azért, azért a 300 ezres Rád, azért, azért, az, azért az nagy. Hát de ne, de ez nem olyan, mint hogy, hogy mondjuk Lengyelországban van négy-öt ilyen több százezres város, tehát 300 ezer fölötti. Van, szerintem Linz, ahol ahol laknak. Most gyorsan meg is nézem neked 210-esre, tehát hogy a, még az osztriai. Azért, azért ezek már középvárosok. Igen, igen na, és az, ez, az Ausztria így szerkezetében is jobban hasonlít Magyarországra, és mégis dupla annyit ö, ö, tud hozni nézőszámban. Tehát, hogy... Hát figyelj, én nem akarok kiborítani, most, de hogy, ö, tehát, hogy most soroltam fel három várost, ami ugye, ja, igen és még, jó, ja, igen, mondjuk Szalcburg az már csak 150-200-es, -10 akkor igen. Tehát, hogy szerintem, még, szerintem még ez is nagyon sokat számít egyébként, hogy mondom, van kettő középváros, először Grácshoz tényleg hmm. 300 ezeres, tehát soha nem lesz szerintem Magyarországon 300 ezeres város már Budapesten ki. A, Viszont Budapest annyira fog lecsökni egy pár itt múlva. Szerintem ezek nem akkora különbségek. Igazából az a különbség, hogy mondjuk egy rapid bárhogyan is áll, hoz egy 18 ezeres átlagnéző számított egy 21-néhány ezre stadionban. Tehát, hogy kb. a stadionja van, mint a fradinak. Az új is. szerintem tényleg mondom, ez a német. És a Fradi, ha, ha vért húgyozik, de. akkor sem fog 18 ezret hozni. Valószínűleg nem egyébként, hát most, most aztán tényleg vélet, hogy aztán látjuk, hogy mi van. De hogy mondom, szerintem itt a németes hagyomány az, ami egy, egy, ami, ami, ami egy óriási változás, és ebből mi semmit nem kaptunk, mi pont a rossz időpontban csekkoltunk ki ebből az osztrák hagyományból, és kerültünk át a kelet európaiba és egyébként aprópó Kelet-Európai, csak hogy mennyire számít ténylegesen, és, és, és ez is egy kicsit ilyen mítoszrombolásnak számom, hogy mennyire rosszak egyébként a magyarországi nézőszámok. Valójában a horvát ligának magasabbak a nézők számai ö, a szomszédaink közül, ott 5500-an mennek, és abból viszont elképesztő különbség, mert ott a Hajdúszpitnek a, a hazai nőszám az 20 ezer környékén van, az, az, az, az, az, az, az szerintem megmagyarázhatatlan és őrület, ö, és a Dinamo Zágram 11 ezer, és onnantól még a mészáros Lőrinc horvát csapatának az eszéknek 6 ezer, és a nem nem még de hogy, tehát, hogy ott, ott azért már nagyobb a differencia, viszont a szerbeknél 2000-es az átlagnézőszám, uh -huh. és, és, és ott úgy 2000-es az átlagnézésszem hogy 11 ezeren mennek ennek a, a zvezdának, a helyi Fradinak a Tehát, hogy ilyen nagyon A szlovákokról ugye nyilván azért. A, egy, egy, egy, egy, csak egy gondolat, hogy Figyú a, a Magyarországon az éppként a Fradinélküli átlagnézőszám 2700. Tehát, hogy, hogy azért, amikor ezeket a számokat nézzük, akkor itt a fradi majdnem egy, majdnem egy ezrest rátesz. Igen, de mindenki van egy fradi. Igen, minden, igen, minden, igen. Minden, mindenhol van egy olyan, ami, ami nagyon kiemelkedik. Sajnos minden a szágaidat Szóval még, a, még kiemelném ugye a szlovákot, ami, ami szerintem azért nagyon irónikus, de ugye azt érde nagyon nehéz völünk, hogy a, a szlovákban ez nem is ez az első szlovák. Részét, kicsit, kicsit szaggat. Ádika elkezdtünk elveszteni téged. Még szaggat? Nem, szaggat és alig hallunk. No. Jó, általán. Várjál, lépjünk ki és kezdjük újra, vagy? Vagy várjuk meg, amíg az ádihoz megjelenik újra a, a térerő. <gül> <gül> Nálunk nem. Jó, hát figyelme hogy is tartottunk, igen, a nemzetközi összevetésnél. Egyébként, a, a, ami, még, ami még nekem itt érdekes lenne, ebben a nemzetközi összevetésben ti néztetek egyébként ilyen jegyárakat, meg hasonlókat a, a, a környező országokra? Hogy mennyibe kerül meccsre járni ma Kelet-Európában, vagy mennyibe kerül ma meccsre járni Magyarországon, és milyen összefüggés lehet a a, a, a járási hajlandóságnak. Mm, a, nem a azt nem néztem. Én néztem én, én szoktam vezetni ilyen táblázatokat arról, hogy mióta nem hagytam ki a Kispestnek egy mérkőzését, és mindig felszoktam írni mellé, hogy ez egy hazai mérkőzés, idegenbeli mérkőzés, ha idegenbeli, akkor, akkor vonattal, busszal, vagy kocsival, vagy hogyan mentem le, ennek mennyi volt az utazási költsége, illetve mennyi volt a jegyár. Tehát én most már évek óta tudom, hogy mennyibe kerül ma Magyarországon minden meccsin ott lenni egy csapatnak. És tök érdekes, hogy egyébként elsőre azt gondolnánk, hogy az utazás meg a jegy együtt az egy barmi nagy pénz, hogy te minden meccsin ott legyél a, a csapatodnak. És közben az jött ki, hogy 2022 volt a legdrágább évem az elmúlt időszakban, 140 ezer forintba került a jegy, az összes jegy, és a, az összes utazás együtt. Uh -huh. Itt annyit hozzátennék, hogy idegenben mindig vendégélyet leszek, hazai pályán pedig egy középkategóriás bérletem van. Tehát a... És az utazás az... Ö, Nagyrészt nagy részt autóval történt. Tehát kb. ennyibe kerül, amit ha leosztunk, akkor egy havi tízezer forintról beszélünk. Ennyi az, hogy minden meccsén ott legyél a csapatodnak. Uh -huh. Ez természetesen nincs benne a mérkőzés napján elfogyasztott sör, vagy a, a mérkőzés napi kaja, tehát nincsenek benne az úti csomagok, semmi nincs benne. Ez tisztán az, hogy, hogy te kiössz otthon a lakásból, elmész a mérkőzésre, megnézed a mérkőzést, és hazamész otthonra. Tehát, hogy egy, egyébként egy ilyen összegről beszélünk, és amikor mondtad, hogy a az észtek elleni mérkőzésre kozmetikázták a, az adatokat azzal a 20 gyerekkel, akkor, akkor tényleg arra kell gondolni, hogy ha, ez, ha egy meccsre nézzük, akkor egy átlagos mérkőzés ma Magyarországon, most a Fradit félretéve, mert hogy ott kiugrók a jegyárak a fradi szurkolók számára, egy olyan 3000-3500 forintba kerül egy mérkőzés egy adott embernek. Tehát Hú, ezek 8900 ban ha akkor akarod tudni, de az oldalról, én, én nem Én utazással együtt mondtam. Ja, hogy úgy, tehát, hogy átlagosan, hogyha a csapatod minden meccsén ott vagy és fővárosi csapatod van, mert ugye innen azért kisebbek az utazási távolságok. Azért ezt tegyük hozzá. Hogy nagyon fontos, hogy én fővárosi csapatnak szurkolok. Tehát ha, ha én kisvárda drukkár lennék, valószínűleg jóval jelentősebb lenne az utazási költségem, mint a mint Budapestről nézve, így tudom azt mondani, hogy egy olyan 3.000-3.500 forint között van egy mérkőzés átlagosan, amennyibe kerül. És a, mondom, az, hogy, a, az, hogy felhoznak 20 000 gyereket, ha ezt most felszorzod ennyivel, Boti, ez egy ilyen átlaggal, uh -huh. akkor az nem egy olyan jelentős összeg erre a, a mérkőzésre, egyébként nem kicsi összeg, de nem egy olyan jelentős összeg, hogy az MLSZ azt mondhassa erre, hogy, hogy, hogy, hogy amit a jövőbe fektet, az nem éri uh -huh. meg neki mert, mert ezeknek a gyerekeknek, akik ha egyszer is látják ezt a válogatottat, még erősebb lesz az elköteleződésük. És, és ugye itt merül föl mindig az a kérdés, és nem tudom, hogy itt van-e még az Ádi, hogy, mert szerintem az, mert az szerintem egy nagyon érdekes téma, hogy a válogatott, mint egy ilyen, egy ilyen, nem is tudom mi ez, ilyen, ilyen, ilyen szekérként próbálja maga után húzni a a, hogy Van-e olyan szerepe, hogy ő próbálja maga után húzni a, a, az MB1, MB2, MB3, meg a kis csapatoknak a nézőszámát? Tehát az, hogy a válogatott mögött megjelent a tömeg, és megjelentek azok az emberek, akik kiárnak válogatottra. mert ez itt tegyük hozzá, egy válogatott meccs, ami 60 ezren vannak kint, az konkrétan háromszorosa az MB1-es fordulók összenézőszámának. Egy átlagos MB1-es fordulóra nem menne ki 20 ezren ma Magyarországon 20-22 ezeren járnak. Tehát az a tömeg, aki kiára a válogatottra, az elkezde járni utána MB1-re, MB2-re, MB3-ra, járni fogja a saját csapatának a mérkőzésére, tehát hogy van-e ilyen hatása a válogatottnak? Ugye a, a, ez azért is fontos, mert a, te az példát említetted, ami az a németes vonal, ahol a válogatott az nem az elsődleges szurkolói preferencia. Ugye itt Kelet-Európában a válogatott egy ilyen, egy ilyen rendszeren kívüli, de, de sokaknál elsődleges preferencia, az egy szentehén. És, ö, és, és mondom, ez, ez egy ilyen tök kérdés, hogy van-e ilyen hatás, hogy a válogatott visszahasson a magyar futballra? Most hallotok? Most hallom. Igen, igen. Nagyon jó. Na, szóval... Ö... Az van, hogy szerintem erről a legjobb példa, nem tudom, hogy emlékeztek amikor a 16 os érre kijutottunk, ugye akkor volt a nagy búma vállagatott körül, amire egyértelmű nagy megőrülés lett, és akkor már nem csak úgy rák, meg nem csak ilyen hozzánk hasonló hülyék akartak kibírni, mert mindenki meg se akart menni. És akkor... Még Dárdai Pál ugye mondta is, hogy, hogy, hogy ezt a, a hullámot kéne nagyon gyorsan meglovagolni, és megnyitni az NB k az első fordulóira kb. mindenki előtt ingyen a stadionokat. Na, most fociláz van, azonnal a mindenki a stadionba, ott van a szórakozás, kicsit fogjonak rá. Természetesen nem ez történt meg, és az égvilágon semmit nem változtatott. Konkrétan, konkrétan 2600-ról 2700-ra nőtt abban az évben az átlagnézőszám, tehát 100 fővel sikerült nezállni oh, az átlagot. Ez, ez egy ilyen hibahatár. Persze. És, és, és ott szerintem jól mutatja, hogy valójában ennyire közvetlen nem és ennyire gyorsan szerintem nincsen. Ami viszont szerintem lehet, az az, hogy, hogy egyrészt azért már nem biztos, és, és, és e, e, e, szerintem a teljesen ilyen foci propagandának köszönhető valójában, hogy már azért kevésbé hülyének az emberek, hogyha mész meccsre, vagy legalábbis nem annyira e, furán néznek rá, mint tíz évvel ezelőtt, e, És nem csak válogatottra, ezt szerintem e, a kicsit a válogatottnak is köszönhető. E, meg egyébként annak is, is, is tehát, hogy én, én nagyon kritikus vagyok a munkásokkal kapcsolatban, de egyébként a, a, a troll és társai kifejezetten elkezdték ilyen cool dologként feltüntetni ezt a meccsal dolgot, Szerintem ennek e -e -e van valami hatás. Ezt, ezt megvenném ezt az ötletet, hogyha nem tudnánk, hogy 11 éves ütrol foci. És hogy a, hogy, hogy a, a ténykedésük nem tudom, 8 éve alatt ez nem, nem érvényesült ez a hatás. Igen. Igen, lehetne ilyen, szépen. de nem. Szerintem szerintem meg Szaboszlai Dominik inkább az, aki bejátszik. Tehát azt gondolom, ha a focinak van egy arca, a magyar focinak van egy arca, e, a, akkor is vonzóbb lesz a magyar foci, hogyha, a, ahogy a Szabasz mindig e, ötször lépájára Magyarországon e, egy évben ugye a, a Puskás Arénában vállalatott meccsen, akkor is vonzóbb kicsit szerintem e, egy háza meccs hogyha ő a közelébe se fog járni Az, Azt gondolom, hogy az ő, ő megjelenése, az ő karrierje és a, az, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy egy imidzset építenek körülötte és hogy, hogy, hogy reklámokban szerepel, hogy arc lett, az húzza a ma, magát a, a, a, a focit is. Tehát tényleg van, van, van egy arca a, a, a magyar futballnak a, a nyilvánosságban. A plakátokon, a, a nem tudom, ett, ettől lesz egy értelmezhetőbb piaci termék a magyar futball. Szerintem neki van ilyen, ilyen hatása. Na jó, de hogyha ez pakson akár 150-nel emeli a nézőszámot mondjuk évente, akkor az egy jó dolog, nem? Igen, és mondjuk, mondjuk Szobazlaj Dominik Imázsának építésében nem lapátoltál vele. 675 milliárd forintot mondjuk három év alatt. Itt szeretném akkor egy, egy idézettel megszakítani ezt az adást. Ugye beszéltem arról, hogy 2010-ben elkészült az mls nek ez a 2010-2020-ra szánt stratégiai anyaga, hogy a magyar labdarúgásnak mi az jelenlegi állapota, és ebből hova szeretnénk eljutni tíz év alatt. Ez egy ilyen távlati cél volt, és szeretném felolvasni az első mondatát ennek az anyagnak akiknek, hogy van, nem, akinek nincsenek elérhetetlen álmai, az az elérhető álmokat sem éri el. Tehát a, ez a, a, a tehát, hogy, hogy nézzük át ezt a mondatot. Hó, telefonunk van, Hó, bocsánat. Telefon, telefon, telefon. Megpróbálj megugrani ezt a technikai ma szintet. Halló, halló, Elektor Kalandorok, ez itt a Tiros Rádió. Szia! Szervusz, szokgyűrűd vagyok. Csak egyetlen egy mondat, és tovább nem, nem rendetív, de a királyi sajtóból még ugyanetten olvasom a nemzet is papatot, és annak a annak a komment szekciójában azért 50-50 százalékosan Dominiknak a megítélése, főleg amióta itt a reklámokban szerepel, hát ítélje meg mindenki, hogy és amióta a kinti szereplése is megosztó. Én nem ítéletet mondok, hanem csak azt, amit olvasok. Hát az internetes trollok, tehát az, hogy a döbbenetes frusztráciám az országban létezik, Ezzik, azt egyébként volt már a helyszín kötekedőben erről szó, hogy az mégis hogy lehet, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy emberek ezrei vagy tízezrei, Szoborszai Dominikon köszönik a nyelvüket. Na, elmondaná, hogy ez hogy működik, ad egy. <gül> a, a, a hozzászólásoknak a negatív véleménye az, az, az úgy osztódik meg, hogy kétharmad normális, egyharmad kritikán alul. Ez, ez, ez egyértelműen, mondanám, hol olvasom állandóan, tehát tudom. A másik fele pedig az, hogy húsz évesen, eh, húsz évesen tolja idéző mondtam, mondom, és ez megint nem az én ítéletem, hanem, hanem, hanem, hanem ezt érzem, tolja e, e, csöngőhasú e, sport szeretetét, amivel, amivel igazolja a sportba ölt és a fotbalba ölt milliárdokat, tehát ebből fakad az, hogy most éppen e, Szoboszlain köszönülök. Egyébként az általam nagyra becsült, és tényleg nagyon szeretett Dárdain is e, köszönülték tehát ez nem, ez nem szoboszlánynak szól, hanem ennek a nagy egésznek. Hát persze, hát ugye a rosszi is egy ilyen fura megítélés alá esik, hogy most már, most már sokszor, ha az ember kommenteket olvas, akkor a rosszi az már kifutotta magát, már lefelé áldozik, már edzőt kéne cserélni. Hát az internetes közvélemény az ilyen, de hogyha már betelefonáltam, megkérdeznénk, hogy te jársz mérkőzésre egyébként? Mm, én, az, én gyerekkoromban, mert Gambasifűkoromban jártam, aztán az élet úgy hozta, hogy nem, viszont a nemzet sportnak voltam a vásárolója, a, a, az újság vásárolója nagyon-nagyon sokáig, egészen odáig, amíg ki nem jutottunk a legutolsó Európa bajnokságra, amikor is a Platini ugye fölemelte e, a létszámot, és nem azért, mert nem ismertem el a, a sportolóink te, te, teljesítményét, én 90%-ban nagyon szurkoltam mindig is a fotistáinknak, kintfotizóknak itthonatnak, és inkább az volt a bajon nemzet is, több politikust láttam benne, e, mint sportolót, valamint amikor nagyra becsült szőzősi ször, úr lebaszta az olvasókat, hogy hogy merik kritizálni e, Viktorunkat, na honnatok ezt, a azt mondtam, hogy nem veszem többet az újságot, pedig tenném a na mai napig. Hát, hát, olvasni, ez, ez a, ez a következő lépés. A De én a kommenteket az helyre rakom, tehát nekem az a nincsen gondom, e, tehát e, nem idegesítem azon föl magam, e, és ezért is mondom, hogy 50%-ban pozitív, és nagyon meccsjáró és nagyon e, szurkoló. A másik 50%-nak az egyharmada kritikán alul a kétharmadat szurkoló, mm -hmm. mint ahogy a maiba e, is ott vannak egész normális kommentek az olimpiájában kapcsolatban. Figyelj, én egy dolgot el. tudnék neked javasolni, uh, járjámérkőzésre, mérkőzésre, mert az élőben a kommentek, azok teljesen már Sokkal itt mint a, a sportlapon. Sokkal vitésebbek igen. Jogos, jogos, csak én vagyok, hogy a hogy hát én még nem tudom mondani hogy ez a Lév valakinek valamit, tehát én gyerekkori barátja voltam akivel, hogy a Tillának, akivel hogyha népszem beszélek egy egész egy, egy másképp kommunikál, mint ami a szerepe most a média nél Nagyon ezt, ez, tehát hogy nem akarunk senkinek se rosszat a tilosnál, hanem szóval nem, nem reagálunk nem, erre a dologba. Nem is kell, Isten ment, hogy, rájáj, de, hogy nem, nem, nem tartottam szünetet. Na, szóval én azért Yeah, Nem, Kis, én egy kis Frika Jancsi vagyok és hogyha olyat hallok egy időn után ezen föl, tudok, föl tudom magam borszantani és félek, hogy megvernek Tehát én, én, én ez élebb járok mert ha, ha, Hallgatnánk még téged de már a hallgatók nem biztos hogy hallgatnánk Becsánat, a, a, a kötekedőt mert lejár a műsoridőnk egy 70 másodperc múlva körülbelül Nagyon, Nagyon köszi. köszi, hogy telefonáltál Szia! Hello. Hello. Én még egy utolsó, nagyon fontos kommenter ezek hosszabb alakultat, de egy mondatban bele le Nekem nagyon tetszett most ez a telefonálás, tehát hasonlóan a struktúrában, mint a mi a hogy nagyon sokszor szeretjük ugye mondogatni, hogy úristen vezeg a, vezeg a vízi pólósainkat, nem, nem, nem támogatják, és miért nem neki készítünk úszodát, úgyhogy most elárulom, hogy a legnézettebb 30 klub sportcsapat, aminek járnak a meccsére, egyáltalán nem tartalmaz egyébként klubot semmi, pedig, pedig, pedig ami azt jelenti, hogy nincs olyan klub jelenleg, aminek akár ezre is kimenni. É, én, én most gondolkodom a Honvéd Fradin, hogy kimenjek, Ja, az a, meg, hogy én az ma az a vízilabda meccsre fogok az menni. A Honvéd BL meccset játszik a. Jajjaj, kö... jaj, nem Kőrúzsa. BL eurókupa. Eurókupa. Ennyire tudom én is a vízilabdát, meg az, hogy Klorszak van a, a medencék környékén. Na, mindegy, szóval ez csak egy ez, csak, csak, hogy ez egy ilyen tisztázott dolog hogy valójában a vízi nem egy túl sport azért nem neki hát, nem az. az a a a vadiói uszodák, mert még mindig az első 30 helyezettből 19 ö, foci ö, csapat ö, ami egészen möbben. Te marítom, alatt is tudnám hallgatni napokon keresztül, ide, a hallgatók nem biztos, hogy így vannak, úgyhogy elköszönünk. Ez volt a Piros Stádion a hétvei kötekedő. Az előbb már véletlenül majdnem bejátszottam az MTK indulóját, azzal fogunk elköszönni, mint a, mint a nézőszámmal legendásan és közmondásosan küzdő klub, pedig mi szoktunk ott is lenni a leláton, úgyhogy a bombon MTK indulójával, Elköszönünk tőletek, és két hét múlva visszajövünk. Sziasztok! És akkor... Sok-sok életben már a a múltunk messziről látszó A híres nősok fentről figyelnek már Ungária körült rég a mi várunk Ide téged mindig várunk Itt otthon vagy és számítunk rád Gyere tarts velünk Szóljon az énekünk a Ez a mi csapatunk, nekik szurkolunk, Ez a mi Tartozunk, ami élünk És sok-sok harc -sok még előttünk áll Kitartunk És küzdünk bátran Bízunk benne a barátságban Így megyünk az úton Mint tovább Gyere, tarts velünk Szóljon az életünk! Jump szóval on